Розділ 25. У якому Рейневон робить вибір? Але не все закінчується добре. Він минув Франкенштайн, Франкенштейн, об'їхавши місто з південного боку через Садельно. Голова боліла страшенно. Заклинання не допомагали, його не слухалися руки, що ходили ходором від нервів. Біль затьмарював очі. Він їхав немов у сні. У страшному сні. Дорога Клоцький гостинець. Частина торгового тракту Вроцлав-Прага раптом перестала бути дорогою, добре знайомим Рейневановим маршрутом. Вона перетворилася на щось таке, чого Рейневан не знав і ніколи не бачив. У захмерене і без того темне небо раптом влилася, ніби чорнило у воду, вируюча і пульсуюча хмера густої пітьми. Повіяв, пригинаючи дерева, дикий вітер. Кінь мотав головою і ржав, звискував, шарпався. Рейневон їхав, ледве знаходячи дорогу в цій пітьмі єгипетській. У темряві полегкотять рухливі вогники і червоні очі. За чорний хмар блідо зблискує місяць. Кінь і рже стає дибки. У місці, де має бути село Тернов, нема села. Є цвинтер серед дерев покручів. На могилах перекошені хрести. деякі позастромлювані навспак до гори дрігом. Між могилами горять багаття. У їхньому мерехтливому світлі видно танцюючі силуети. Цвинтар кишить від потвор. Лемури роздряпують могили пазурами. Видираються з-під змерзлої землі емпузи і некурати. Мурони і мормолики підводять голови, виїть на місяць. Лемури – духи померлих у Древньому Римі. Емпуза – у грецькій міфології чудовисько з оточення гекати, яке може змінювати вигляд, і випиває в людей кров. Некурат – брудний, загальна назва будь-якого злого духа. Мурон – убита при народженні дитина, що стала вампіром. Мормолики – примарні істоти, які п'ють кров. Між потворами Рейневон бачить його виразно, сидить Дросельбарт. Тепер після смерті він ще худіший, ніж за життя, більш кадавричний, ніж кадавр. Він виглядає геть зовсім як мумія, як старий скелет, обтягнутий шкірою. Один із лемурів тримає його зубами за лікоть і жує. Дросельберт, здається взагалі цього не помічає. "Коли йдеться про благо справи", виричить він, дивлячись на Рейнемана. "Індивіди не мають значення. Доведи, що готовий до жертв. Часом треба пожертвувати тим, що любиш. Камінь на шанець!" вить лемури. "Камінь на шанець!" за цвінтером роздоріжжя. Під Христом з першої спиною сидить Джехорс, Його обличчя напівприкрите, весь він загорнутий у саван, просяклив кров'ю плахту з мішковини. «Колісниця історій мчить!» – він говорить невиразно через силу. «Жодна сила вже не здатна і зупинити. Пожертвуй нею. Ти повинен нею пожертвувати заради справи, заради чаші. Чаша повинна тріумфувати». «Камінь на шанець!» – скрикочуть, підскакуючи в ухаті шкрителі. «Киня камінь на шанець!» «Зрештою вона і так втрачена!» – говорить, піднімаючись із придорожньої канави без клаври. Невідомо, як і чим він говорить, замість горла і нижньої щелепи в нього кривава місова. «Ян зембички не випустить із лап!» «Не має значення, що ти зробиш. Ти однаково її не врятуєш. Вона вже мертва. Вона втрачена». З канави по другий бік підводиться Гельфред фон Стерча. Без голови. Голову він тримає під пахвою. «Ти клявся, – говорить голова. – Ти дав вербум Нобеле, слово шляхтича. Ти повинен нею пожертвувати. Я пожертвував собою. Я виконав обов'язок». «Я поклявся йому, ході міхі крас тібі, ході міхі ерос тібі!» Копи б'ють об землю. Рейнемон галопує, похилившись у сідлі. Десь тут має бути село Баумгартен, але його нема. Його лістолітні дерева, дикий ліс, зимова пуща. «Ви були гарною парою!» – вилає з-за дерев зеленошкіра істота, очі якої світяться як фосфор. «Йойози, бахілар! Були, були! Камінь на шанець!» – виють, піднімаючись із бурлому, блідій віхті. «Камінь на шанець!» За стовбурів показуються альпи – високі, темношкірі та біловолосі альпи зі шпичастими вухами. «Темпус одія!» – напливає на нього їхній настирливий, доброчутний шепіт. «Темпус одії! час ненависті. На Тут має бути село Буковчик. Його нема. «Нова ера!» – кричить вискакуючи, як з-під землі, крейчерш, проповідних сиріток. Він весь залитий кров'ю, кривавець з відрубаної вище лікті руки і зі страшної рани на голові. «Нова ера! А старий світ хай загине у вогні! Пожертвуй нею! Пожертвуй нею для діла!» «Камінь на шанець! Камінь на шанець!» Настане царство Боже! Ви як кричеш, справжні, рагнундеї, затріумфуємо! Істинна віра затріумфує, неправедності настане кінець. Світ зміниться. Щоби так сталося, ти повинен нею пожертвувати. Ти повинен нею пожертвувати. По схилу пагорба довжелезним безкінечним походом-хороводом спускається тотентанс, данс макабр, Сотні вбраних у порвані савани мертвяків витанцьовують і скачуть, вихиляються у диких та гротескних па. Майоряці тріпочуть по обтріпувані хоруги та прапори, гримлять пекельні барабани, чути торохкотіння кісток, клацання зубів, і дикий хорал, який виводить скрипучі голоси. Хто ж є собожі бойовниці, а закона його? Над труп'ячим вонством. Кружляють і каркою тисячі ворон, воронів і галок. Вітер доносить огидний трупний сморід, торохотять кості, клацають зуби, звучать верески і пекельне виття, і пісня. Хто ж є субожі бойовниці, а закона його? Камінь на шанець ти повинен нею пожертвувати. Рейнун нахиляє обличчя до гриви. При коня. Копить та гримлять по мерзлій землі. Кошмар закінчився ще раптовіше, ніж почався. Пітьма миттю розвілася. Повернувся нормальний світ. Нормальне грудневе небо, в якому повис блідий, як сир місяць. Село Франкенбург вивелося там, де й мало бути. евкали собаки. Дим сповзав зі стріх, далі стелився цілині Далеко на півдні, в напрямку їзди, Отже, певно, в Барді дзвонили на Ноно. Рин він їхав. Кінь мотав головою, букував. Голова боліти перестала. Він проманув Бардо, яке все ще мало на собі сліди руйнувань і пожеж. Переїхав на лівий берег Ниси. Піднявся на хребет над поворотом ріки. Проїхав біля села Айхеу. Спустився у Клоцьку у Лговину. У Клоцьку дзвонили на вечірну. Він об'їхав місто з півночі ще раз переправившись через низу. Добрався до роздоріжжя, місце, де Мензелеський гостинець перетинався з трактом, що вів до Левіна та Находа. І тут, під селом, назви якого він не знав, його зупинила гусицька глітка. Глітка чеської патруль. Роз'їзд патруль, що складався з трьох кінних арбалетників. «Я з Фугельзанго», відповів він на оклик. «Рейнмар із Беляви». Ведіть до командування. Все рідки були на марші. Покинувши постій під Ренгерсдорфом, армія Креловця йшла на північ. «Вони йдуть прямісінько в долину з подумав він. «Мені не треба їх намовляти, не треба переконувати. Вони без моєї участі роблять точнісінько те, чого хотів князь Ян. Невже це божий знак? Мені не треба нічого робити, я нікого не зраджу, принаймні діями». Просто мовчатимо. Приховаю, що сталося, Юта буде врятована. Колона, яку з флангу охороняли вершники та піхотинці, мала завдовжки чи не з півмилі, до її складу входило на око десь з 150 бойових возів і з півсотні транспортних, які назвали спижними. Спиже провіант застаріла. Минуло трохи часу, поки патруль довіз Рейневана до гейтманів. Аж у голову колони, яка була вже далеко за Шведельдорфом. «Рейнеман!» Ян Креловець із Градика справляв враження сильно здивованого. «Ти живий! Казали, що тебе в клоцьку пан Пута замочив. Що ви потрапили йому до лап, ти і Жехерс. Яким чудом!» «Не час про це брати, не час». «Розумію. Обличчя Креловця взялося людям. Говори, з чим прибув». Рейневан глибоко вдихнув. «Ютто», – подумав він. «Ютто, вибач. Ян Зембецький йде на вас з півночі з тисячою важко озброєної кіноти. Вони збираються вдарити на вас на марші, зробити вам друге Крицао». Краловець ціпив зуби, почувши цю назву. Інші гейтмани злегка зашуміли. Серед них був Ян Колдо з Жампаха. Був мати Салава був іще один, схожий на Матеї, з таким самим гербом, а отже, поза сумнівом, його брат Ян. Був Бразда з Клінштейна, який сидів на великому лицарському сивому коні, як завжди, з родовими остеревами Роновичів. Був знайомий Рейневанові з вигляду Вілем Єнік з Мечкова, гетьман Літомесла. Був Пьотер з Ліхвіна, якого звали Поляком, теперішній комендант захопленого навесні замку Гомоли. І саме чорний як ворон Пьотр Поляко звався першим. «Що ще тобі наказали передати зембецьки і пута?» – запитав він злим голосом. «До чого ти маєш нас «Мав», – з притиском відповів Рейнеман, повернувшись обличчям не до поляка, а до краловця. «Я мав схилити вас якраз до того, що ви зараз робите. До маршу на північ у долину Стінавки». «Ви самі лізете в засідку. Я новізембицькому просто впащу. Якби я був провокатором, як натікає пан Зліхвіна, мені вистачило б мовчати. А я вас попереджаю, рятую вас від катастрофи загибелі. Ви навіть не знаєте, чого мені це коштує, якщо ви вважаєте мене шпигуном, вбийте. Більше я не скажу ні слова». «Це Рейн Іван», – сказав Браздо з Клінштейна. «Це один із нас». «І він же нас застерігає. А що він мав би досягти тим, що він нас застерігає?» То, що ми зупинимося на марші», – повільно сказав Вілом – «що дамо тоді ворожим військам час, який їм потрібен, що дамо час втекти з добром селем, які ми йдемо пограбувати. Я цього чоловіка не знаю». «А я знаю», – гостро відрізав кралевець. – «наказую зупинити колону». «Брати віломи, патрулі і роз'їзди на північі в бік Клоцька. Брати Петри, брати Матею, сформуйте кінноту. «Ставимо градбу?» «Мур, фортична стіна, чеська». «Ставимо», – підтвердив краловець, підводячись у стременах та озираючись. «Там за отою річкою, під пагорбом. Як називається оте сільце, що ми його проїжджали, хто знає? Старий Волислав. Ну, то там і станемо. Далі, браття, швидко». Як стевлять Вагенбург, возову градбу, Рейневан бачив уже добрих кілька разів, але ще ніколи в такому справному виконанні, як зараз. Серідки краловця митушилися, як ошпарені, а порядок та організація викликали подив. Спочатку утворили центр, ядро, кільце зі спижних возів, усередині якого сховали в'ючних коней та худобу. Навколо центру швидко почала складатися власна градба – Чотирикутник бойових возів. Іздові вправно підганяли вози на відповідні позиції. Коней випрягали і відводили до центру. Вози ставили за системою колесо на колесо, так, щоб ліве заднє колесо попереднього воза можна було зв'язати ланцюгами з переднім правим колесом наступного, через що стіна возів мала форму східців. У промежках, які залишали кожні кілька возів, ставили артилерію. Гуфниці, терасниці, малі гармати. Кожна зі стін складалася з 50 бойових возів. Увесь Вагенбург був квадратом зі стороною щонайменш 200 кроків. Ще не почало смеркатися, а Вагенбург уже стояв. І чекав. «Ми планували брати Клоцьку зраду», – повторив Бразда Склінштейна, замислено завмерши з ложкою над горщиком. «От тільки ні, це з того не вийшло». Наші, котрі в місті були, усіх повилапували і на смерть замучили. Був середний жахор, скажуть, страшно катували його на шафоті на ринку, а подикували, що й ти там теж паскудний кінець знайшов. Я тішуся, що ти вцілів. І я тішуся, зціпив зуби Рейнемон. А бісклеври теж загинув, його вбили. Це кінець фогельзану. Ти залишився, вижив? Вижив. Брезда знову почав сьорбати, але ненадовго. «Якщо ж лазаки не надійдуть, якщо виявиться, що тебе можуть бути клопоти ренвани, ти не боїшся?» «Ні». Вони мовчали, сьорбали поливку. Піднімався дим з вогнищ, храпли коні в внутрішньому кільці Вегенбурга. Брезда, що?» «Я не бачив при штабі жодного проповідника, ні прокупика, ні кречержа. «Прокопик?» Грунович висякався, витернувся. «Прокопик у празі. Кар'єру робить. Ось-ось у єпископи виб'ється. Кречірж поліг під Крацагу. Зарубали його разом з тими його прощівничатами. Так йому дісталися, що не було що збирати. Ми мали ще одного священика, але то був немоцний, слабував, помер. Під душниками його поховалисьмо. Десь за два тижні тому». Так що ви, так що ми залишилися без духовної розради, Рейнмон відкашлянув. Я горілка. Досить швидко і досить раптово, як ніяк було 26 грудня, стало темно. І тоді повернулися розїзди, патрулі кіннота П'етра Поляка. На площі Вегенбурга що мерехтіла вогнями, стали вливатися вершники. Ідуть доповів креловцевий захеканий Пьотр Поляк. «Ідуть, брате! Німчук вам правду казав. Ідуть! Самі лицарі, добра тисяча коней! На хорух Вахшльонські Орли та опавські знаки видно. Спустилися в Вологовину вже під Клоцьком. До світанку будуть тут». «Ударять?» – запитав Янкулда. «Збиралися ж, бо як підкрацав напасти на колону на марші. А як помітять, що ми на поготові? Ударять?» «Бог один знає», – відповів кралувець. «Але виходу в нас однаково нема. Мусимо чекати. Помолимося, божі воїни. Отче наш що на небі!» Було холодно, почав порушити дрібний і сухий сніг. «Що за село перед нами?» «Віковець, милостивий князю, а далі-то вже буде Шведельдорф. Отже, час, час, кругу вперед, під знаками підемо в атаку». Хорунжі виступили наперед. Першою затріпотіла перед фронтом війська-хоругва-зембець з орлом наполовину чорним, наполовину червоним. Біля неї здіймався єпископський знак чорні орли та червоні лілі. Поруч зблиснув білим і червоним штандарт пави. Поруч – свідницька хорува, чорні орли та червоно-білі шахівниці і чорний орел Вроцлава. З обох боків – від вбраного в Міленський обладунок Яна Зембицького стали воєначальники. юний Вацлав, діди Чопави, князь глупчець, Командир єпископської хоругви Миколай Цедліц з Альцинау, староста Отмухова, із золотою пряшкою на Червоному щиті. Єпископський маршал Лаврентій фон Рорау. Гродковський староста Тамш фон Таненфельд. Командир свідницького контингенту під підстароста Гін Костож. Єже Командир вроцлав'ян, якого легко було впізнати за червлено-срібною головою тура на гербі. «Оперед! Милостивий князю, молодий Курцбех, з роз'їзду! Сюди давай, сюди, і кажи, які новини, де гусити?» «Стоять!» – відповів із сідла юний лицар із трьома золотими рибами на щиті. «Стоять під старим Велиславом!» «Вони не на марші?» «Ні, стоять табором». Командири зашепотіли. Гінко вилився, вилиявся, Таненфельд сплюнув. Анзимбицький розвернув коня. Це нічого. вигукнув він. Це нічого. Твій шпигун явно зрадив нас, князю, сухо заявив Георгій Цетриц. З несподіванки нічого не вийде. І що тепер? Це нічого, я сказав, ударимо. На Вагенбург. пробурмотів Лавренті фон Рурав. Милостиві, князю. «Чеки на поготові?» «А от і ні», – заперечив князь. Белява не зрадив. «Він би не зміг, це і слабак. Він знає, що він у мене в руках. Що я можу його страшно пригнітити, його та його шльондру. Він би не наважився. Краловець ручаюся нічого про нас не знає. Він не поставив вагенбург, а розбив звичайний нічний табір. Наша перевага зросла». Дійдемо до світанку, ще затемно вдаримо на сплячих, розпорошимо їх і виріжемо. Вони не витримають атаки, рознесемо їх, Бог з нами. Минула північ. Зараз уже 27 грудня день святого Йоанна Євангеліста, мого патрона, іменем Бога і святого Йоанна. Вперед, панове лицарі. Уперед. крикнув веселиво Павський. Уперед. Завторив їм Миколай Цедліс от Муховський староста. Якось ніби не так упевнено. Оперед! Гад мід uns. На возах Вегенбурга, між возами і під ними, чекали на поготові дві з половиною тисячі божих воїнів. Тисячі чекали в безпосередньому резерві, готова замінити полеглих і поранених. Посередині площі скупчився штурмовий загін сиріток, 200 коней легкозбройної кінноти. Вогни ще позагашували. Біля возів тліли червоним казанки жаром. «Ідуть, ідуть!» – доповідали, повертаючись глідки. «Ідуть!» Готуся. скомандував гетьманом краловець. «Рейноване, ти біля мене!» «Я хочу битися на возі, у першій лаві. Прошу, брате. Краловець довго мовчав, покусував вуз. У місячному світлі не можна було розгледіти вираз його обличчя. «Розумію!» – нарешті відповів він. «А радше здогадуюся!» «У проханні відмовляю!» Ти залишаєшся біля мене. Обидва підемо, коли настане час, із кіннотою до бою. А нас іде тисяча коней, хлопче. Тисяча коней. На возі, в полі, всюди, повір мені. Однакові шанси на те, щоби збулося твоє прагнення померти. Вагенбург зевмер у зосередженості й тиші У мертвій тиші, яку лише зрідка порушувало хропіння коня, брязкіт зброї або кашель когось із воїнів. Земля почала відчутно дрижати. Спочатку трохи, а потім дедалі сильніше. До вух Рейнева надолинув глухий тупіт копит, які били по мерзлій землі. Сирідки почали нервово кашляти, коні хропти. На возах і під возами жевріли і мерехтіли вогники гнотів. «Чекати!» – час від часу повторював краловець. Командири передавали наказ по лінії. Тупіт копит наростав. Брав сили. Сумнівів уже не було. Схована в темряві кіннота переходила з клусу в галоп. Вагенбург-сиріток був ціллю атаки. «Господи Ісуса!» – раптом сказав краловець. «Господи Ісусе, та ж не настільки! Та вони ж не можуть бути аж настільки дурні!» Ту під копит наростав. Земля двихтіла. Дзвеніли ланцюги, якими були щеплені вози. Брищяли й дзвонили, стикаючись вістря щіря Гізарм та Алебард. Далі сильніше тремтіли долоні, стиснуті на ратищах. Наростав нервовий кашель. Двісті краків! закричав відвозів Вілем Янік. Атусь! Атусь! повторив Ян Колда. Ну, хлопці, тримайте сраки прикупі! Сто краків! видно! пали! Багенбург зблиснув вогнем тисячі цівок і оглушливим гуркотом тисячі пострілів. Серед звискування коней, серед крику, серед гермедору і брязкоту, темряву раптом освітив вогонь. Спочатку він був невпевнений, ледве зблискував, однак вітер, що здійнявся на передсвітанку, роздмухав його. І врешті-решт вогонь вибухнув із силою та люттю. Яскравим, високим полум'ям розгорілися стріхи хач Шведельдорфа і старого Велеслава. Запалали стоги під червоною горою, стодоли, сараї та кліті над Велиславкою. Одні було підпалено з наказу криловця, інші наказав своїм підпалити в момент атаки князь Ян. Мета була одна й та сама – щоб стало світло. Достатньо світло, аби можна було вбивати. Залп Вегенбурга мав воїстину вбивчі наслідки. Під зливою кулі стріл, які вдарялися об обладунки, Перша лава атаки завелилася, наче пробита вітром. У скопище збитих з ніг коней і людей влетіла, чевлячи все копитами, друга лава. Її коні спотикалися об коней, які були поранені і вже впали, падали самі, шаліли, скидали вершників зі страшним вереском та йжанням. З вереском коней змішувався і злітав у нічне небо людський крик. До возів дійшла аж третя лава. І хоча розгін і атаки було значною мірою пригальмовано, Вагенбург задрижав, затрясся під ударом панцерної кінноти. Вози загойдалися під напором, але вистояли. А на припертих до них лицарів звалилися лавина заліза. Придушені своїми товаришами, які напирали ззаду, позбавлені змоги відступити або втекти, вони захищалися як могли від ударів, що падали на них. Гусицькі ціпи Сокири та моргенштерни розчили шоломи, алебарди розтинали наплічники, Бердиші відрубували руки, лупили цвяховані палиці, солиці та альшписи пробивали панцирі. Сховані підвозами алебарники стріляли з самострілів, всаджали стрілу за стрілою в кінські животи. Інші підтинали коням ноги насадженими сторчма косами. Верск, брязкіт заліза здіймалися над полем бою. На лезех криваво зблискували заграви пожеж. Першою не встояла і розсипалася єпископська хорова. Проріджена під час наступу залпом, біля Вагенбурга вона застряла, настромилася, мов на великого їжака на ліс поставлених пік, гізарм і рогатин. Побачивши це, Миколай Цедліц геть підопав духом, викрикуючи якісь нерозбірливі і безглузді команди. Староста отмухово рептом розвернув коня, кинув на землю щит із золотою пряшкою і, звичай, нісінько втік. Його слідом почволував маршал Лавренті фон Рорау. За ними обома кинулися навтюки уся хорува, точніше те, що від неї залишилося. Наступним був Вацлав, князь Глубшиць, син Пшеми Опавського. Вацлав, який захоплювався таємними вченнями, всю дорогу пригадував собі загадковий гороскоп, який перед походом склали для нього придворні астрологи. Тепер, коли опавські лицарі почали падати під ударами гусицьких ціпів, князь Ветслав вирішив, що кон'юнкції є несприятливими, а перспективи недобрими. І що час додому. За його наказом, весь контингент запави перейшов у відступ. Доволі панічний? Ян Зембицький Гін і Георгій Цетріц захрипли, викрикуючи накази. Лицарство відступило з під Вагенбурга, щоб перегрупуватися. Це була остання і найбільша помилка командирів у цій битві. Сиріки встигли тим часом набити гуфниці та тарасниці, стрільці вже мали в руках гаківниці та пищалі, готові були арбалетники. З оглушливим громом Вагенбург знову розцвів вогнем і димом, на відступаючих сілесців упав смертельний град ядер, знову кулі та стріли. Дірявили бляхи, знову валилися з вереском покалічені коні, а ті, хто ще був спроможний, кинулися у безладну втечу. Злякано дременув, обігнавши всіх своїх підвладних, Гродковський староста там ж фон Таненфельд. Разом з рештками вцілілих свідницьких лицарів утік з поля бою під староста Стож. Глухі до розпечливих закликів князя Яна і Цетріца кинулися в розсип вроцлавські та зембецькі лицарі. «Тепер, – заревів Ян Краловець з Градика, – тепер на них, божі вайни, на них бий!» Зі стін Вагенбурга моментально пересунули кілька возів. Через утворені щелини на поле вилилася чеська кіннота. На легших і свіжих конях, менш обтяжені обладунками, гусицькі кіннотники митцю наздогнали сілесців, що втікали. Тих, кого наздоганяли, сікли та кололи без жалю, без пардону. Слідом за кіннотою з завозів вилетіла піхота. ми з селестів, хто вцілів під мечами кавалерії, тепер довелося вмирати під ціпами. «На них! Гір на них!» Поле затягнуло димом і смородом паленого. Пожежі догорали, але на сході вже займався кривавий світанок. «Гір на них!» – ревів Рейневан, галопуючи в наступі між салевою і Браздою з Клінштейна. «Бий! Убивай!» Вони наздогнали сілесців. Впали на них, наче яструби. Почалася дика січа. Мечі гримотіли по бляхах, іскри сипалися з клинків. Рейневан рубав, що сили, кричав, криком додаючи собі відваги. Сілесці вирувалися з побоїща, втікали. Рейневан галопом кинувся на вздогін, і тут його помітив стіну лаз. Стінолазу битві участі не брав, не мав такого наміру. Він прибув під Велислав, по їдучи слід у слід за шльонським військом, і з лише однією метою. З виключно одною метою він привів сюди десятьох чорних вершників із Сенсенберга. Передбачаючи розвиток подій, вони влетіли на поле бою, мов привиди, кружляли й видивлялися те, що в хаосі бою. Бикому сум'яті і темряві, яку мерехтливо освітлювали пожежі, Стінилас зумів видивитися Рейневана, було чистим випадком. Усмішкою фортуни. Якби не ця усмішка, нічого не дали б Стіниласові ні магія, ні гашиш. Помітивши Рейневана, Стінилас модульовано закричав. Чорні вершники як один розвернули кони. Хріплячи з-за заборол помчали вказаному напрямку. У шаленому галопі вони рубали та сікли тих, хто опинився в них на шляху. Розштовхували, перекидали, затоптували. «Ацумус! Ацумус!» Реневон помітив їх і обмер. Але на випадок та на усмішку фортуни мали шанс усі, ніхто не мав на них монополії, особливо тієї ночі. Коли вслід за кіннотою гусицька піхота вискочила з завозів у погоню за сілестцями, Декотрі з артилеристів покинули гармати і приєдналися до переслідувачів. Але не всі. Деякі так полюбили свою вогнепальну зброю, що навіть у погоню не рушали без неї. Гуфниці, лафети яких були на колесах, годилися для таких маневрів просто ідеально. І треба ж було статися так, що три артилерійські обслуги виштовхали і викотили свої гуфниці в поле просто на атакуючих чорних вешників. Побачивши, до чого воно йде, гармаші розвернули лафети і приставили гноти до запалів. Град свинцевих сіканців, обрізків заліза і січених цвяхів значив для закованих у панцирі вершників не більше, ніж горох, і як горох відбився від нагрудників. Однак кут піднесення цівок гуфниць був таким, що більшість сіканців дісталися коням і щинили серед них справжнісіньку бойню. Жоден з десятки коней не витримав залпу, жоден не встояв на ногах. Кілька вешників були придушені, кількох коней били, смикаючись копитами. Інші підводилися з землі, з харчанням ставали, поводили навколо себе очманілми від гашишу поглядом. Їм не дали охолонути. З-за возів Вагенбурга вибіг останній резерв сиріток, легкопоранені. Їздові возів, ковалі та лимарі. Жінки, підлітки озброєні тим, що випустили з рук убиті. Чорних вершників відбили і повалили вила, партизани та гізарми, а повалених обсіли як мурахи. Піднялися і впали ручиці, сокири, ридовні, горчики й молоти, луплячи у вразливі місця. Ну, заборола шоломів, у фертухи, у нал налокітники, у наколінники, у щілини обладунків вторглися лежа ножів, гостряків і серпів. Харчання перетворилося на дике скрипіння, від якого волосся ставало дибки. Чорні вершники вмирали довго і важко, довго не хотіли розставатися з життям. Але гусити били, били, били, били і били скільки треба. Стінолаз бачив усе це, і Рейневан бачив усе це. Рейневан бачив стінолаза. Стінолаз бачив Рейневана. Вони дивилися один на одного через криваве поле бою поглядом, який затьмарювала ненависть. Аж раптом Рейневан скажено заривів, пришпорив коня і кинувся на стіну лазовим махаючи мечем. Стіну лаз кинув трензілі, різким рухом підняв обидві руки, виконав ними в повітрі складний жест. Його моментально оточило сяйво, яке тріщало і сипало іскрами. Навколо простягнутих долонь Почала рости і набухати вогняна куля. Але стінолаз не зумів навести чари. Не встиг. Рейневон галопував, а з боку поля битви Стінулаз замчала група вершників. Ще трохи, і вони б на нього напосіли. З боку ж возів гналася громада піхоти з літомисла, озброєні ціпами та лебардами. Стінолаз прокричав заклинання, замахав руками, як крилами – на очах на та стовпілих сиріток з кульбаки вороного огира зірвався тріпочучий великий птах. Зірвався, піднявся в повітря і з диким скрекотом полетів у небо. Полетів і зник. «Чари!» – гаркнув матей селева зліпи. «Папійські чари! ту!" Щоб зігнати злість, він гримнув вороного огира сокирою по голові. Огир упав на коліна, Потім звалився на бік, напружено випрямив ноги. «Там!» – заревів Салава, показуючи. «Там вони, псявіри! Туди втікають! На них, браття! Бити! Закрацав! Закрацав! Бити! Нікого не щадити!» Вирвавшись із сум'яття битви, Ензембицький панічно втікав, витискаючи в галопі з коня залишки сил. Він прямував на північ, у бік Шведельдорфа, який уже догорав. Но він не знав, докладно куди прямує. Зрештою, йому було однаково. От мріли від страху. Він тікав туди ж, куди й решта, аби чим далі від побоїща. Він наздогнав кількох лицарів на білих відмила конях, які ледве переставляли ноги. «Різін, боршніць, Курцбех!» «Милостиви, князя!» «Гайда, швидше, тікаємо!» «Туди!» вежко видихнув гінше боршніць, показуючи напрям. «За річку!» «Гайда!» ідея з річкою виявилася дурною, найгіршою, яка тільки могла бути. Мало того, що на тлі палаючих халуп Шведельдорфа їх було видно, як на долоні, то ще й береги потоку виявилися болітцем, яке ніколи не замерзало. Коли підкова розкрешили тонесеньку кірку криги на поверхні, важкі лицарські коні провалилися і загрузли, деякі почерво. Перш ніж до них устиг повністю дійти трагізм ситуації, їх наздогнали переслідувачі. Навколо закишило кінними в саладах і капалінах. Різін завив по з писами. Курцбах заридав, зіщулився в сідлі і став булавою по голові, впав під коня. Боршніць заривів, став сікти навколо себе мечем, інші вчинили за його прикладом. Ян Зембецький загубив свій меч під час втечі і, побачивши, як його оточують гусити, Схопив підвішену біля сідла сокиру, замахнувся нею викрикуючи блюзнірства, та у паніці махнув настільки незграбно, що криве топорище вислизнуло з його пальців, а сокира полетіла к бісовій мамі. Гусити обсіли його з усіх боків. Він дістав по спині, потім по голові, під шоломом оглушливо загуділо, він ссунувся із сідла, упав. Спробував підвестися, дістав ще раз у бік. Бух прогнув лати, прогнуті лати зламали ребра, князь закашлявся, йому забило дух. Він дістав по спині ще раз, упав знак, побачив, як на покришений навколо лід струменями бризкає кров. Почув, як поруч тонко виє під ударами мечі в курцбах, як кричить боршніць, якого вже добивають. І сам також почав кричати. «Пардону, пардону!» – зявив він, зриваючи з голови армет. «Я князь!» «Коді міхі крастібі, князь затрясся. Він упізнав Рейневана. Рейневан постевив ногу йому на груди і підняв те, що тримав у руках. Князь побачив, що це, і йому стало недобре. Ні. Він завив, як пес. Не роби цього. Я віддав накази у зембицях. Дівка загине, якщо ти до мене торкнешся, дівка загине. Рейневан високо підняв рогатину. З розмаху, з усієї сили, вгаратав її князеві живіт. Спеціальний чотиригранний обкутий вістря пробило бляхи фартуха. Князь заревів від болю, спазматично підкулив ноги, обіруч учепився за ратище. Рейневан ногою притиснув його до землі, висмикнув рогатину. Світ навколо стев сліпучо ясним, білим світлом. Викоп! Вив'ян. «Дам викуп золото, Господи Ісусе, пощадіть!» Рейнивен сильно розмахнувся. Вістрі рогати нестріском стромилися в щелину між нагрудником і фартухом, війшло аж до гака. Янзембецький закричав, захлинувся. Кров з рота вихлюпувалася на підборіддя та обладунок. Пощад! Поощадь! Поощадь!» якусь хвилину Морочився із наконечником, який заклинуло. Нарешті висмикнув його. Підняв рогатину і вдарив. Вістря пробило бляху. Князь Ян уже не міг кричати. Тільки зойкнув і ригнув. Кров бризнула на півсажні вгору. Риневон вперся ногою в нагрудник. Смикнув ратище, намагаючись витягнути застряглий вістря. «Знаєш що, белява!» – сказав Ян Колде, який стояв поруч. «Я думаю, що зняв вже досить». Рейневан відпустив рогатину. Йому насилу вдалося подолати спазм пальців. Відступив на крок. Його трохи трясло. Він узяв себе в руки. Колде протяжно харкнув, сплюнув. «З нього дасть», – повторив він. «Цілком дасть». «Ай, ну, мабуть, так і так», – кивнув Рейневан. «Мабуть, так і цілком». Так от загинув і такої дочекався епітафії Ян. Князь-Зембець, п'яст з роду п'ястів, нащадок по прямій лінії, симовита і мешка, крові з крові і плоті з плоті, хороброго і кривоустого. Загинув 27 грудня 1428 року. Загинув у битві під сільцем Старий Велислав, за якусь миль на захід від Клоцька. Як стверджують одні літописці, загинув як його пра-пра і ще щось там дід, Генрик Побожний про дефенсіони, христиани, фідей, етсу гентіс. Інші кажуть, що загинув через власну дурість. Але так чи інакше загинув, помер. А разом з ним загинула чоловіча лінія зембецьких п'ястів. Битва все ще тривала. Деякі з селестів, які втікати не могли або не хотіли, чинили відчайдушний опір. Збившись у грубки, вони відбивалися від сиріток, які за пекло атакували. Деякі билися поодинці, як Георгій Цетріць, командир вродслав'ян. Під Цетріцьом було вбито вже двоє коней, першого на самому початку битви під Вагенбургом, а другого під час втечі. Тож не було як утікати. Без шолома і з закривавленим волоссям Цетріць був до того ж поранений у ногу. Гусицька гізарма вколола його в стегно, продірявивши набедреник, викуваний у Нюрнбердзі. Кров текла по бляхах бейгвантів. Спершись на вербу на межі, Цетріць хитався, ледве стояв, але мужньо вимахував півтораручним мечем. відганяв нападників, які його оточували, а занадто настирливих рубав, аж дзвеніло. Його оточували вже кільце порубаних, коли котромусь із чехів нарешті вдалося штрикнути його гливію в щуку, так що аж хряснули покришені зуби. Цетріць похитнувся, але встояв на ногах виплюнув кров на нагрудник, по-блюзнірському виметюкався і відігнав атакуючих розмашистими ударами півторака. «Клянусь честю, пане Цетріц!» – заволев, під'їжджаючи ступою, бразда з Клінштейна. «Може, досить?» Георгій Цетріц виплюнув кров. Подивився на остереви на грудях бразди, важко зітхнув. Схопив меча за клинок і підняв на знак, що здається на милість. Після чого знепритомнів. «Бог переміг!» – сказав стомленим голосом Ян Крелевець із Градика. «Бог так хотів!» – додав він без меншого пафосу. «І відтятий Муавовий ріг, і рамено його розтрощено». Книга пророка Єремії. «Бог переміг!» – підняв закривавлений меч П'отр Поляк. «Ми перемогли, божі воїни! Пихати німецьке лицарство лежить тут у пелюці! Хто нас тепер стримує?» «Ми помстилися за закрицаво!» – крикнув, витираючи кров з обличчя Матей Салава, зліпи. «Бог із нами! Бог із нами!» Триумфальний крик тисячі горлянок божих воїнів, здавалося, остаточно розігнав на півтемряву Теймлу. Пробиваючись крізь дими пожеж, вставав і займався день. «Діас є «Я мушу їхати!» – повторив Рейневан, усією силою волі стримуючи зуби, «Яким раптом заманулися клацати?» «Я повинен їхати, брати Яни». «Ми зламали їх», – повторив Ян Краловець із Градика. «Ми відтяли ріг Муавові. Ян зембицький убитий. Цвідниці і Вроцлав зникровлені. Нас тепер ніхто не стримить. Ми використаємо цю перемогу. Шльонанськ тепер на нашій милості. Хочеш помсти? Іди з нами». «Я мушу їхати». Сонце пробилося крізь хмари. День обіцяв бути морозним. 27 грудня 1428 року. Понеділок після Різдва Христового. Кралевець глибоко зітхнув. «Ну якщо мус, то мус, тоді їдь з паном богом. «З Богом, на все добре, Чеська!» На голові повішані сиділа ворона. День хоч і морозний, був гарний та сонячний, майже зовсім безвітряний. Повішеник злегка тільки погойдувався і крутився на скриплячому шнурі, що в вороні, здавалося, зовсім не заважало. Вчепившись кігтями у рештки волосся трупа, птах методично і спокійно видзьобував, що там ще можна було видзьобати. Блищало під грудневим сонцем черепиця на вежах зембець. Дорогою в напрямку Гродської брами тяглася вервечка біженців. Звістки про наближення гуситів розходилися видно швидко. Рейнеман поплескав коня по змиленій шиї. Шість миль, що відділяли старий Велислав від зембець, він подолав за неймовірно короткий час півтори години. Результатом було те, що кінь знесилів до краю. Кінцевий відрізок дороги він уже ледве йшов, та й той з зупинками. Ворона зірвалася з голови повішеника, з карканням відлетіла, щоб сісти трохи вище, на горизонтальній перекладені шибаниці. Рейнмар із беля вигадаю. Чоловік, який його запитував, з'явився невідомо звідки. Невідомий, з-під землі виріс. Він сидів на рябому конику. Одягнений був по-міщанськи. Обличчя мав звичайне, непримітне, а вимову – польську. «Рейнмар ізбелявий, звичайно!» Сам по собі відповів він. «Я саме чекаю тут на вашу милість!» Рейневон замість відповіді потягнувся до меча. Чоловік з непримітним обличчям навіть не здригнувся, «Я чекаю без жодних лихих намірів», – спокійно сказав він. «Тільки для того, щоб передати інформацію. Важливу інформацію. Я можу говорити, ваша милість вислухає спокійно». Ринван не збирався підтверджувати. Знайомий це помітив, коли він заговорив, у його голосі зазвучали металеві і недобрі нотки. «До міста тобі зараз нічого в'їжджати», – Рейнмор избілявий. «Їхав швидко, не жалів коня, проте спізнився». Рейневан переборов розпач, який раптом почав його охоплювати, подолав слабкість, опанував серце, яке стало підніматися до горла. Руки, які почали тремтіти, сховав за лукою сідла, до болю зціпив зуби. Панни, який ти поспішав на порятунок, у зембицях уже нема, сказав незнайомий. Спокійно, без дурниць. Пацієнції, пацієнції більше. Вислухай мене. Рейневан і не думав слухати. І став меча і пришпорив коня. Кін смикнувся, загріб копитом, зафиркав, підняв і повернув голову. І не стопив ні дюйма вперед. «Більше пацієнці, повторив незнайомий. «Роби дурниці, твій кінь не рушить з місця, а ти до мене не наблизишся, вислухай мене, будь ласка». «Кажи, кажи, що з Ютою?» «Панна Юта Деапольда жива і здорова, але вона покинула зембиці». «Звідки мені знати, що ти не брешеш?» Риневон глибоко вдихнув. Знайомий недобре усміхнувся. «Верітатим дікам хвам нема одебіт прохібера!» «Правду кажу, яку ніхто не може заперечувати!» Його добру латину видавала в ньому поляка не гірше, ніж акцент. «Пане Юти вже нема в зембицях. Вирішили, що в руках князя Яна, вона в небезпеці. Що люди...» опіця, яких князі і доручив, не гарантують її тілесної недоторканності. Тому ми вирішили сельвувати пану Юту із зембецького в'язнення. Нам пофортунило, сельвували і взяли, так би мовити, субтутелам. Під захист латина. Де воно тепер? У безпечному місці. Спокійно, юначе, спокійно. І нічого не загрожує, волосина з голови не впаде. Вона, як я зазначив, під нашою опікою. Себто під чиєю, під чиєю, чорт, забирай. Ти неймовірно не здогадливий. Інквізиція? Тодісіс, усміхнувся незнайомий. Ти сказав. Ринавон знову спробував спонукати коня рушити вперед, а кінь знову зафиркав і затопотів на місці. Інших ви за магією палите, лицеміри срані сплюнув Рейнеман. «Я не питаю, чого ви хочете від мене, яка мета шантажу? Здогадуюся, в чому річ. Я лояльно попереджаю. Я щойно прикінчив одного мерзотника-шантажиста і твердо вирішив прикінчувати наступних. усіх, хто з'явиться. Передається Гжего Жовігенча. А тебе, посланці, я запам'ятаю, будь упевнений. Не знатимеш ні дня, ні години». «Пацієнція, Рейн, репацієнція». Скривив губа незнайомець. «Тримай себе в руках і контролюй поведінку. Бо брак контролю може мати важко передбачувані неприємні консеквенції. Дуже неприємні консеквенції. Для Юти? Розумію. Не розумієш. Сховай меч і вислухай мене. Вислухаєш? В мене є вибір. Адже інакше будуть неприємні консеквенції. Адже Юта у ваших лапах, в ваших льохах... І в яких вона не в льохах, перебив незнайомий. Ніхто її не скривдить, пальчим не зачепить, нічим не образить і не посягне на честь. Йота Деапольда під нашою опікою. Звичайно, вона усемітнена, зрештою, звідома і за згодою матері, пані Агнеси і Пана Ютте перебуває в безпечному місці, відокремле не ізольована від небезпек цього світу, від певних ідей які колись привели на багаття Майфреду де Пірована. І від тебе. Особливо від тебе. І наразі відокремлена та ізольована панна Юта залишатиметься. Наразі? Протягом деякого часу. Якого часу, доки? Коли ви її звільнете. Коли настане час і за деякими кондиціями. Ну жбо! Рякнув Риниван, усе ще марно намагаючись зрушити коня. По суті, я слухаю. «Що це за кондиції? Кого я цього разу повинен зрадити? Кого продати? Кого видати на смерть? А коли я зроблю, що ви хочете, ви віддасте мені юту, так? А може, ще докладете 30 срібників?» «Пацієнція!» – підняв руку незнайомий. «Не гарячкуй, не скипай. Я сказав тобі те, що мав сказати. Тепер повертайся до своїх». До сиріток, які, як доносить поголос, швидко посуваються на північ і з хвилини на хвилину будуть тут. Повертайся і чекай звісток від нас. Валебний об переказує тобі слова пророка Осії. Прості господні дороги і праведні ходять по них, а грішні спіткнуться об них. Час тобі перестати спотикатися, Рим Розбилявий. Час повернутися на прямі дороги. Ми спробуємо допомогти тобі в цьому». «Не сумніваюся, що спробуєте. Чекай звісток. Ми знайдемо тебе». «Ви так впевнені, що знайдете?» «Знайдемо», усміхнувся посланець інквізиції. «Без проблем, адже ти як майоран, з'являєшся часто. У кожній страві мене звати Лукаш Божичко...» «Я запам'ятаю». Лукаш Божичко засміявся. Ані трохи, принаймні, з вигляду не переймаючись погрозу, яка прозвучала в Рейневаному голосі, закинув плащ на плече, розвернув рябого коня, пришпорив його і клусом поїхав у бік грецької брами, до якої рухалися все більше і більше біженців. Рейневан довго дивився йому вслід. Він вмирав від утоми та невиспаності, але знав, що немає часу ні на відпочинок, ні на сон. Натягнув повіддя, повернув у бік Франкенштайна. Кіньфиркав. Дорога була повна людей. Вість про сиріток, які надходили з рейдом, поширювалася блискавично. Шльонськ знову охоплювала паніка. А Юта була в руках інквізиції. Небо на півдні затягувалося хмарами, темніло провіщуючи настання снігових завій і значно гірших речей. Кінець другого тому.